«Що то за пані?» «Якось не міг пізнати. Так щось на стальського жінку подібна». «Стальського жінка?» Плакала перед ним. «Ні, не видно було». Говорили живо, далі вона встала, ніби загнівана, і пішла, не прощаючись з ним. «Гм-гм». «Ну, і він поїхав?» Поїхав оп'ятій на термін до гумниськ. У канцелярії казав, що буде ночувати у отця Зварича, а з поворотом буде в Буркотині. «Ага, ну-ну, а що ще чувати?» «Та нічого. Не був ніхто у вас?» «Був пан Шварц». «Хто пан?» «Пан Шварц. Той, що з суду нагнали. А він чого хотів?» «Питав за вами». «За мною?» «Так. Питав, чи буваєте часом у нашого адвоката». «А ви що сказали?» «Я сказав, що ні». «А пощо йому треба зазнати?» «Не знаю». «А про адвоката не питав нічого?» «Не питав. Чи багато людей до нього приходить?» «Чи він ночує дома? Чи пізно приходить уночі?» Чи бувають у него які дівчата і чи приймає гостей? Треба пильнуватись того панича. Як буде вас ще що розпитувати, на все кажіть не знаю, не бачив, не чув. Він казав, що розвідує це все не для себе, а для пана старости. Що? аж скрикнув вагман, схопився з крісла і почав ходити по тіснім покою. Потім, зупиняючись перед бірком, мовив, не мов би сам до себе, то байки, найліпше не боятися їх, і, обертаючись до барана, він дав йому кільканадцять центів і мовив, «Не бійтеся нічого. Він тільки страшить вас. Ані староста, ані Шварц не зробить вам нічого. Кажіть, не знаю, не моя річ, та й по всьому». З тим і вийшов баран від вагмана. Він так привик говорити своєму господарі всю правду, що тепер почував правдиву гризоту сумління, задаєвши перед ним найважнішу подію минулого тижня свою сповідь отця місіонаря і одержано від нього звістку, що адвокат, який живе під одним дахом із ним, це антихрист у власній особі, що він незабаром почне збирати народ і печатати всіх своєю печаткою, і всі попечатані пропадуть навіки. Ця звістка страшенно мучила його. Він майже щоночі в часи молитви діставав нападів епілепсії, а в полудни від 12 до 1 мусив відбути варту перед адвокатовими вікнами. В його хорій голові чим раз більше утверджувалась думка, що він мусить пильнувати цього ворога – христової віри, мусить впору остерегти перед ним людей. Але про все те говорити Вагманові він не важився, адже Вагман – невірний шит, готовий висміяти, а може навіть нагнати його зі служби. Нинішнє поводження адвоката, коли він виявив йому своє підозріння, не розвіяло його певності, а сміх адвоката при згадці про ця місіана – Видався баранові яким страшним, пекельним сміхом І проняв його морозом «Так і є, це несамовитий чоловік Недаром мене при нім так щось за серце стискає І запах якийсь від нього йде зовсім як сірка І очі у нього. «Треба пильнувати його, баране, не дайся» І чуючи в кишені кільканадцять центів Він зайшов до шинку, щоб випити на відвагу Горілка прогонює погані думки в шинку було кілька гостей. Міщани-міщанок, що сиділи за столом, п'ючи пиво з гальб і голосно розмовляючи. Баран підійшов до Шенквасу і вилів дати собі чарку горілки. Поки він пив її, з сусідньої кімнати виглянув Стальський. «А, баране, гукнув він. «Добрий вечір!» «Дай Боже здоров'я пану!» – відповів баран, обтираючи вуси від горілки. «Годину сюди, щось маю тобі сказати». Е, «Що там казати? Найліпше, якби пан казали от Шенкареві дати ще одну. «Шнапатирку». «Ну, а ти що думаєш?» «Не скажу. Ходи сюди». Баран увійшов до сусіднього тісного закамарка, де був тільки один стіл і два ліжка. Стальський сидів тут сам один, п'ючи пиво. «Сідай. Що будеш пити? Пиво чи горілку?» «Е... Аби то я пан, аби пив пиво». «Почим мені пити пиво?» «Я простий чоловік. Вип'ю горілки». «Пане Елькуно, прошу дати квартирку, але...» «Доброї, чистої, житньої, з анижем!» Баран сидів, понуривши голову. «Чого зажурився?» – питав його Стальський. «Ей, пане, кожний має свого черв'яка, що його гризе. Залий безціального!» – мовив Стальський, ставлячи перед ним горілку і наливаючи чарку. Баран випив. «Ось солений рожок, закуси!» Баран розломив рожок і почав звільно хрупати його. «Ти гніваєшся на мене, баране?» Я на пана? А за що? Ну, то добре, що не гніваєшся. А що ваш пан адвокат виїхав сьогодні до Гумниськ на терміни? Так, а то що таке? Досі не їздив, тепер на раз. І мене все здивувало. Знають пан? Пан говорили, що знають його з малку. Як пан думають, самовитий він чоловік чи ні? А то як ти думаєш? Та я ходив до сповіді до ксьонца-єзуїта. А ксьонц-єзуїт? питають мене, де я служу. А я кажу, що у вагмана, засторожа. Аксьонт здалі. А хто там живе в тім домі? А я повідаю, ті і ті. Отже, Аксьонт Ізуїд не всяде на мене. То не досить, що служу у такого жида, що гірше від юди Скаріотського, ще й услугою такому адвокатові, що є правдивий антихрист, що хоче перевернути весь порядок на світі. То я подумав собі, Спитаю пана офіціала, може, пан знають? Що ж, небоже, баране, ксьонці зуїд, певно, на тім ліпше знається, ніж я. Все так. Ще перед кількома днями я, може, був би сміявся з того. Але тепер? Що, ви також переконалися? Спішно пошепки спитав баран. Переконався, не переконався, але хотів би переконатися, і на все потребую твоєї помочі. Ну що, що? Бачиш, запросив я його вчора вечора на свою біду до себе додому. І що ж ти скажеш? Прийшов і відразу збаламутив мені жінку. Як то збаламутив? Та так, що я й сам не розумію. І слова до неї не мовив, тільки подивився, і жінка здуріла. Всю ніч не спала, а все ходить по покою і говорить ніби сама до себе, ніби до нього. Тільки чути «слухай геню» та «слухай геню». Що вже я уговарював, що ішла спати, де там? «Ходить, як одуріла!» «Господи!» – з переляком крикнув баран. «Адже ж, очевидно, нечиста сила!» «Та боюся, чи не очарував він її так, як то знаєш, буває, що жінка втікає від чоловіка, біжить за ним, забуває сором і все!» «Очарував! Очарував!» – шептав баран, киваючи головою. «Кажеш, очарував? Хіба ти знаєш щось?» «А вже ж знаю, адже сьогодні перед полуднем розмовляли обоє о тут у саду». «В саду?» Прилюдно? Ну, в саду було майже пусто. Я дивився крізь шпаринку в паркані. Поговорили і розійшлися. А вона до нього до покою не ходила? Ні. Слухай, барани, ось тобі від мене маленький задаток. І стальський втиснув йому в долоню срібного Рінського. То мені в цій справі. Як ще раз зійдуться, чи вдень, чи вночі, у себе чи де, дай мені знати. Я тобі віддячуся. Та добре, мовив баран, ховаючи гроші. Але нікому не кажи, що я просив тебе. Розумію, розумію. А якщо до чого, то скоч до мене до канцелярії, а як мене там нема, то додому. По дорозі заглянь сюди. Я конче бажав би їх захопити разом. О, захопити, захопити. Вже як він старший над чортами, то над жінками тим більше має міць. А чи жінка чортівське насіння, то й сама глибне до такого.